פרק ב. הדבר אשר חזה ישעיהו בן על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני.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 ואל תישא להם. בוא בצור והתאמן בעפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושחרום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כיום לאדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל ניסה ושפל ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים ועל כל אלוני הבשן.